Tizennegyedik fejezet Titkok Joe serényen dolgozott a padláson, mivel az októberi napok egyre hűvösebbek lettek, a délutánok pedig egyre rövidebbek. Kettőig vagy háromig a nap melegen sütött be a tetőablakon, és most épp megvilágította a aki ott ült az öreg pamlagon és buzgón írt, papírjai szanaszét hevertek előtte a ládán. Szöszmöt a kedvenc patkánya fölötte korzózott egy gerendán, legidősebb fia egy szép szál patkányfi kíséretében, aki láthatóan igen büszke volt sarjadó bajszára. Joe megállás nélkül körmölt, még az utolsó oldal benemtelt, telt, amikor is lendületesen alákanyarította a nevét, majd ledobta a tollát, és így kiáltott fel. Kész! Én megtettem mindent tőlem telhetőt. Ha ez nem elég jó, hát nem tudom, mikor írok jobbat. Hátradőlt a pamlagon, és aprólékosan olvasta a kéziratot. Itt-ott beírt egy-két kötőjelet, meg egy csomó felkiáltó jelet, amelyek úgy festettek a papíron, mint a léggömbök. Aztán egy csinos, piros masnival összekötötte a lapokat, és egy teljes percig némán bámulta. Megilletődött arc kifejezése elárulta, mennyire komolyan veszi a munkáját. Joe Polca egy régi bádok konyhakredenc volt, amely a fallal szemközt áll. Ebben tartotta a papírjait és néhány könyvét, biztonságosan elzárva szöszmöt elől, aki szintén irodalmi vénával volt megáldva, és szeretett kölcsönkönyvtárt csinálni azokból a könyvekből, amelyek az útjába kerültek, méghozzá úgy, hogy megette a lapokat. Innen Joe előhúzott egy másik kéziratot, Mindkettőt zsebre dugta, és lesurrant az emeletről, maga mögött hagyva a barátait, akiknek ott hagyta a tollat rákcsálásra, a tintáját pedig szabad kóstolásra. Hangtalanul felvette a kalapját és a kabátját, majd hátra ment a hátsó ablakhoz, kimászott az alacsony veranda tetejére, leugrott a füves sétányra, és kerülő úton kiment. Az úton kicsit összeszedte magát, majd leintett egy arra haladó lovaskocsit, és sugárzón, titokzatos arccal elhajtatott a városba. Ha most bárki figyelte volna, biztosan azt gondolja, hogy kifejezetten furcsán viselkedik. Amint kiszállt a kocsiból, szaporán neki indult, míg el nem ért egy bizonyos forgalmas utca egy bizonyos házához, És miután kisebb nehézségek árán megtalálta a helyet, bement a kapuajba, benézett a piszkos lépcsőházba, egy percig mozdulatlanul állt, majd hirtelen visszafordult, és amilyen gyorsan jött, úgy elsietett. Ezt még néhányszor megismételte egy fekete szemű fiatalember nagy derültségére, aki a szemközti épület ablakában ácsorgott. Amikor Joe harmadszorra tért vissza, megrázta magát, a szemébe húzta a kalapját, és kemény léptekkel felment a lépcsőn, olyan arcot vágva, mint akinek most fogják kihúzni az összes fogát. A bejáratot többek között egy fogorvosi tábla díszítette, és a fiatalember, miután egy pillanatig megbámulta a lassan kinyíló és összecsukódó mű állkapcsot, amely egy szép fogsorra hívta fel a járókelők figyelmét, felvette a kabátját és a kalapját, majd lement és beállt a szemközti kapuaiba, ahol vacogva, de mosolyogva így szólt magában. Hát ez Jóra hogy egyedül jön, de ha fájdalma lesz, nem árt, ha valaki haza kíséri. Tíz perc múlva jó rohant lefelé a lépcsőn, égővörös arccal, olyan benyomást keltve, mint aki valami nagyon kemény próbatételen esett át. Amikor meglátta a fiatal embert, az arca nem ragyogott fel az örömtől, és egy biccentéssel elment mellette, de a fiú utána eredt, és együttérzőn kérdezte – – Nagyon fájt? – Nagyon nem. – Te hamar kijöttél? – Igen, hála Istennek. – Miért mentél egyedül? – Nem akartam, hogy bárki tudjon róla. – Te vagy a legfurább szerzet, akit ismerek. – Hányat húztak ki? Joe úgy nézett a barátjára, mint aki nem érti, miről beszél. De mindjárt elkezdett nevetni, mint aki nagyon szórakoztatónak talál valamit. – Kettőről van szó, de várnom kell még egy hetet. – Mit nevetsz? – Biztos valami csibésségen töröd a fejed, Joe, mondta Lori értetlenkedve. – Csak úgy, mint ön, uram. – Mit csinált ott fenn a biliárdteremben? – Kegyes elnézését kérem, kisasszony, de az nem terem volt, hanem tornaterem, én pedig vívóleckét vettem. Uh – Mhm, -huh, ennek örülök. – Miért? – mert megtanítasz, és akkor játszhatjuk a hamletet, ahol te lehetsz láertész, és majd egy szép, vívó jelenetet csinálunk. Lori szívből felkacagott, mire néhány járók elő önkéntelenül is elmosolyodott. Megtanítalak szívesen, akár játszuk a hamletet, akár nem. Nagyon szórakoztató sport, és ragyogóan ki fogja egyenesíteni a hátad. De nem hiszem, hogy ez az egyetlen ok, amiért így rávágtat, hogy ennek örülök. Igazam van? Igazad. Azért örülök, hogy nem voltál a biliárdteremben, mert remélem, te soha nem jársz ilyen helyekre. Tő nem gyakran. Szeretném, ha soha sem járnál. Nincs abban semmi rossz, jó. Otthon is van biliárdasztalom. De jó játékosok nélkül nem sok élvezetet találok benne. És mivel szeretek játszani, néha eljövök, és biliárdozom egyet Ned Moffattal vagy másokkal. Ja, Istenem, ezt nagyon sajnálom, mert nem sokára egyre jobban meg fogod szeretni. És elpazarolod az időd meg a pénzed, és olyan leszel, mint azok a szörnyű fiúk. Azt reméltem, hogy te rendes ember maradsz, akire büszkék lehetnek a barátai, csóválta a fejét Joe. Nem szórakozhat egy fiatal ember néha ártatlanul anélkül, hogy elveszítené a barátai tiszteletét, kérdezte Lori, láthatóan ingerülten. Ez attól függ, hol és milyen szórakozással tölti az idejét. Nem szeretem Nedet meg a fajtáját, és szeretném, ha nem keverednél közéjük. Anya nem engedi, hogy eljöjjön hozzánk, pedig ő szeretne, és ha olyan leszel, mint ők, nem fogja megengedni, hogy továbbra is együtt játszunk. Nem fogja? kereszte Lori aggódva. Nem. Ki nem állhatja a divatos ficsúrokat, és inkább bezárna minket egy kalapdobozba, mint hogy az ilyenekkel barátkozzunk. Hát, még korai, hogy elővegye a kalapdobozokat. Én nem vagyok divatos ficsúr, és nem is akarok az lenni. De néha napján megengedek magamnak egy-két ártalmatlan szórakozást. Te talán nem? De igen, senkinek nincs kifogása az ártalmatlan időtöltések ellen, úgyhogy mókázz csak kedvedre. De azért ne vadulj el, jó? Mert akkor vége a mulatságainknak. Dupla szent leszek, megígérem. Ki nem állhatom a szenteket, legyél te csak egy őszinte, rendes fiú, és mi soha nem fogunk elhagyni téged. Nem tudom, mit kéne tennem, ha úgy viselkednél, mint Mr. King fia. Tele volt pénzzel, azt sem tudta, hogyan kölcse el. Berúgott, eljátszotta, aztán meg elszökött. Sőt, azt hiszem, még az apja nevét is meghamisította, szóval a lehető legszörnyűségesebben viselkedett. Csak nem gondolod, hogy én képes lennék ilyesmire? Hát szépen vagyunk. Nem, jaj, Istenem, dehogy! De hallom, hogy az emberek azt mondják, a pénz nagy kísértés. És néha azt kívánom, bár csak szegény lennél, akkor nem kellene úgy aggódnom. – Aggodsz értem, Joe. – Egy kicsit. Amikor rossz kedvűnek és elégedetlennek tűnsz, ahogy néha előfordul. Éppen mert olyan makacs vagy, attól félek, ha egyszer rossz útra térsz, nehéz lesz megállítani. Lori néhány percig csöndben lépdelt, és ahogy Joe a szeme sarkából rásandított, arra gondolt, jobb lett volna, ha tartja a száját. – mert bár Lori Ajka mosolyogni látszott a figyelmeztetésre, a szeméből harag sugárzott. Egész úton hazafelé kioktatást fogsz tartani? szögezte neki a kérdést hirtelen. Persze, miért? Mert ha igen, inkább buszra szállok, de ha nem, szeretnék veled sétálni és elmondani valami nagyon érdekeset. Többet nem prédikálok. Égek a kíváncsiságtól, hogy elmondom, amit akarsz. Hát jó, akkor figyelj, ez titok, és ha elmondom, akkor neked is el kell mondanod a tiedet. De nekem nincsen, kezdte Joe, de hirtelen elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy neki is van titka. Tudom, hogy van, előlem semmit nem tudsz elrejteni, úgyhogy vaj színt, mert különben nem mondom el. Kiáltott fel, Lori? És a te titkod jó? Hú, de még mennyire? És olyan emberekről szól, akiket ismersz, és nagyon érdekes. Mindenképpen meg kell hallgatnod, és már régen várom, hogy elmondhassam. Na, kezd te! Otthon egy szót se szólsz róla, ugye? Egy szót sem. És ha magunk között vagyunk, akkor sem fogsz ugratni vele? Én soha nem ugratlak. De igenis szoktál. Mindent kiszedsz az emberből, amit akarsz. Nem tudom, hogy csinálod, de született hízelgő vagy. <gül> Köszönöm. Na, rajtad a sor elő a farbával. Hát, ott hagytam két novellámat egy szerkesztőnél, és jövő hétre ígérte, hogy választ ad, suttogta Joe a bizalmas a fülébe. Éljen Miss March, az ünnepelt amerikai írónő, kiabálta Lori, és feldobta, majd elkapta a kalapját. Aztán ezt megismételte néhányszor két kacsa, négy macska, öt tyúk és fél tucat írgyerek nagy örömére, mert közben kiértek a városból. Pszt! Úgy se lesz belőle semmi szerintem. De nem volt nyugtom, még meg nem próbáltam. Nem szóltam róla senkinek, mert nem akartam, hogy más is csalódott legyen. Nem fogják visszautasítani. A mindenit, jó, hisz a te novelláid shakespeare magaslatokban szárnyalnak ahhoz a szeméthez képest, amit nap mint nap lehoz az újság. Hű, milyen mókás lesz a történeteidet nyomtatásban látni, és milyen büszkék leszünk majd a kis írónőnkre. Joe szeme felragyogott, mivel mindig jó esik, ha hisznek az emberben, s egy barát dicsérete jobban megdobogtatja a szívet, mint akár egy tucat tömjénező kritika az újságokban. Na, és a te titkod, tartsd be a szavat, Teddy, különben soha többet nem hiszek neked, mondta Joe, igyekezve kioltani magában a reményeket, amelyek önkéntelenül fellobbantak a bátorító szavakra. Lehet, hogy nagy lamasztikába kerülök, amiért elmondom, de nem ígértem meg, hogy nem árulom el, úgy, hogy el is fogom árulni, mert addig úgy sem könnyebbülök meg, amíg tovább nem adok neked minden inyenc kis hír morzsát, amelyet hallok. Tudom, hogy hol van meg kesztyűje. Ennyi az egész, kereszted jó és roppant csalódottnak tűnt, Lori meg olyan titokzatos arckifejezéssel bólogatott és kacsingatott, mint aki valami nagyon fontos ismeret birtokában van. Na mond akkor! Lori lehajolt, és belesúgott Joe fülébe három szót, ami igen komikus hatást váltott ki. Joe is megállt, némán bámult rá, Egyszerre tűnt, meglepettnek és kedvetlennek, majd továbbment, és közben nyersen ezt kérdezte. Honnan tudod? Láttam. Hol? A zsebében. Azóta? Igen, hát nem romantikus? Nem, visszataszító. Nem tetszik? Hát persze, hogy nem. Nevetséges, és valami tenni kell ellene, Istenemre. Mit fog szólni meg? Nem mondhatod el senkinek, ezt ne feled. Nem ígértem meg, de hallgatólagosan megegyeztünk, és én megbíztam benned. Hát, egyelőre nem mondom el, de meg vagyok botránkozva, és azt kívánom, bár csak nem mondtad volna el. Azt hittem, örülni fogsz neki. Annak, hogy valaki esetleg elviszi meget? Nem, köszönöm szépen. Majd jobban fog esni, ha valaki téged visz el. Hm, azt szeretném én látni, kiáltott fel Joe mérgesen. Hát azt én is, és Lori kuncogott egyet az ötleten. Azt hiszem, nekem nem valók a titkok. Most, hogy elmondtad, egészen összezavarodtam, mondta Joe meglehetősen hálátlanul. Gyere, fussunk versenyt a dombon lefelé, attól majd rendbe jössz, javasolta Lori. Senki sem volt a láthatáron, a sima út hívogatón lejtett előttük, s a kísértésnek ellenállni képtelen Joe nekiiramodott. Hamar maga mögött hagyva kalapját, fésűjét, szanaszéjjel szórva hajtűjét lefelé rohantában. Lori ért először célba, és igen elégedett volt, mert atalantája, lobogóhajjal, zihálva, csillogó szemmel, pirospozsgás arccal futott be a célba, és a csalódottságnak nyoma sem volt már rajta. Bár csak ló lehetnék, és mérföldszám nyargalázhatnék ebben a csodálatos levegőben, anélkül, hogy kifogynék a szuszból. Mesés volt ez a futás. De nézd, Tisztára fiút csinált belőlem, menj, szedd össze a holmimat, légy jó, ami különben is vagy, mondta Joe, és lehuppant a folyóparton a juharfa alá, amelynek levelei bíbor szőnyeggé varázsolták a földet. Lori kényelmesen visszasétált, hogy megmentse az elhagyott tárgyakat, míg Joe felcsavarta a copfiát, abban reménykedve, hogy senki nem fog arra járni, míg rendben nem szedi magát. De valaki épp arra jár és ki más is lehetett volna, mint Meg, aki épp látogatóban volt, és ezért most még a szokottnál is elegánsabb benyomást keltett ünnepi toalettjében. – Mi a csudát művezte itt? – kérdezte döbbenten, amikor meglátta húgát, akinek a haja úgy állt, mint a mert Leveleket gyűjtök – válaszolta Joe Jánboran, és elkezdte válogatni, ami a markába akadt. Meg, hajtsatokat, tette hozzá Lori, s vagy fél tucatod Joe ölébe hullatott. Itt nőnek az úton, meg csak úgy, mint a fésűk, meg a barna salmakalapok. Már megint futottál, Joe? Hogy tetsz ilyet? Mikor fogsz már leszokni ezekről a fiús csintalankodásaidról? Szitta húgát meg, miközben eligazgatta a kézelőjét, és lesimította a haját, amelyet a szél kissé felborzolt. Soha. Amíg rozsdás nem leszek, és öreg, és mankóval nem kell járnom. Ne próbálj idő előtt felnőttet csinálni belőlem meg. Azt is elég nehéz megszoknom, hogy te egyik pillanatról a másikra megváltoztál, de én még hadd maradjak gyerek, ameddig tudok. Miközben beszélt? Joe a levelek fölé hajolt, hogy elrejtse szája remegését, mert mostanában úgy érezte, hogy Margaret villám gyorsan érik nővé. És amióta Lori elárulta neki a titkot, rettegett, hogy az elválás, amely szükségszerűen bekövetkezik, közelebb van, mint eddig gondolta. Lori észrevette arcán az aggodalmat, és gyorsan közbevágott, hogy elterelje megfigyelmét. Kinél jártál ilyen csinosan? Gardineréknél voltam, és Szeli mindent elmesélt belmofat esküvőjéről. Elbűvölő volt. És már el is mentek Párizsba, mert ott fogják tölteni a telet. Képzeld csak el, milyen csodálatos lesz nekik. Irigyeled meg? Kérdezte Lori. Attól tartok, igen. Hát ennek nagyon örülök, motyogta az orralá és egy rántással megkötötte a kalapját. Miért? kérdezte meglepetten meg. Mert ha olyan nagyon izgat a gazdagság, akkor nem fogsz igyekezni feleségül menni egy szegény emberhez, mondta Joe, miközben grimasztvágott vágott Lori felé, aki némán figyelmeztette, hogy vigyázzon, mit beszél soha nem fogok igyekezni feleségül menni valakihez mondta meg s méltóság teljesen elindult míg a másik kettő a nyomában nevedgélt sugdolódzott és köveken ugrált át azaz úgy viselkedtek mint a gyerekek ahogy megmondta magában bár lehet hogyha nem épp a legszebb ruhája van rajta ő is kísértésbe esik hogy csatlakozzon hozzájuk egy-két hétig Joe olyan furcsán viselkedett, hogy a testvérei igazán nem tudták, mit gondoljanak. Amikor a postás csengetett, hanyat homlok rohant az ajtóhoz. Ha a Mr. Brookkal találkozott, kivétel nélkül udvariatlan volt vele, sokszor csak ült és csüggetten nézte meget, aztán egész érthetetlen módon felpattant, és megrázta, majd megcsókolta a nővérét lori állandóan jeleket adtak egymásnak, és széttárt szárnyú sasokról beszéltek. Még végül a lányok arra jutottak, hogy kétség kívül mindketten meghibbantak. A következő szombaton, miután Joe kimászott az ablakon, meg épp az ablaknál varogatott, és megbotránkozva vette észre, hogy Lori a kertben, Keresztül kasul kergeti Jót, akit végül Émi Lugasában kapott el. Hogy ott mi történt, már nem láthatta, de sikongó nevetés hallatszott, amit sutogó hangok, majd pedig nagy újságcsapkodás követett. Mit tegyünk ezzel a lányjal? Soha nem fog úgy viselkedni, ahogy egy fiatal hölgyhöz illik, sohajtott meg, és helytelenítő tekintettel figyelte a rohangálásukat. Remélem, tényleg nem fog. Olyan vicces és aranyos úgy, ahogy van, mondta bet. aki soha nem árulta volna el, hogy kicsit megbántódott, amiért Jónak rajta kívül mással is vannak titkai. Nagyon bosszantó, – De soha nem faragunk belőle kamilfót – tette hozzá Émi, aki épp új fodrokat vart magának, és bodros fürtjeit is divatosan tűzte fel. E két csinos kelléktől most különösen elegánsnak, és immár hölgynek érezte magát. Pár perc múlva berobbant Csó, és ledőlt a pamlagra, majd úgy tett, mint aki olvas – van benne valami érdekes? kérdezte meg leereszkedően. Á, semmi, csak egy novella. Nem hiszem, hogy nagy szám, válaszolta Joe, ügyelve arra, hogy az újság címe ne látszódjon. Olvast fel hangosan, az minket is szórakoztat, te pedig addig sem rosszalkodsz, mondta Émi a lehető legfelnőttesebb hangján. Mi a címe? kérdezte bet, azon tanakodva vajon miért dugja Joe a fejét a lap mögé. A versengő festők. Ez jól hangzik, olvasd, mondta meg. Hangos hümmögés és mély lélegzetvétel után Joe hadarva elkezdett olvasni. A lányok feszülten figyeltek, mert a meser romantikus volt, sőt, megható, mivel a legtöbb szereplő meghalt a végén. – Nekem arról a gyönyörű képről szóló rész tetszik, – jegyezte meg Émi elismerőleg, amikor Joe befejezte. – Nekem jobban tetszett a szerelmes rész. – Viola és Angelo – Pont a mi két kedvenc nevünk. Hát nem furcsa, kereszte meg, miközben a szemét törölgette, mert a szerelmes rész is tragikus volt. Ki írta? Kérdezte bet. aki rápillantott Joe arcára. A felolvasó hirtelen felült, eldobta az újságot, rettentően elpirult, majd egyszerre komolyan és izgatottan felelte hangosan. A nővéretek! Kiáltott fel meg, és lejtette a munkáját. Nagyon jó, szólalt meg Émi kritikusan. Tudtam, tudtam, jaj, drága Joe, annyira büszke vagyok rád. És bet odarohant a nővérehez, hogy megölelje, és vele örüljön ennek a fantasztikus dicsőségnek. Istenem, de boldogok voltak minnyájon. Meg el sem hittem. De, míg meg nem látta a saját szemével nyomtatásban Miss Josephine March nevét az újságban. Émi finoman kritizálta a történet művészi részleteit, és ötleteket adott egy esetleges folytatáshoz, ami sajnos nehézségekbe ütközött, mert a hős és a hősnő már elhalálozott. Beth dalolva szögdécselt örömében, hán kezét csapkodta meglepetésében. Na hát! hogy miket művel ez a Joe? Majd hangosan kiabálta. Teremtő, atyám, na de ilyet? Mrs. March nagyon büszke volt, amikor megtudta a hírt. Joe pedig könnyes szemmel nevetett és kijelentette, hogy ennyi csodálattól körülvéve már pávának érzi magát. Szóval, a szét tárt szárnyú sas, mintha a Márcs ház fölé terjesztette volna ki diadalmasan a szárnyát, miközben az újság kézről kézre járt. Mesél róla, mikor érkezett meg, mennyit fizettek érte, mit fog apa szólni? hogy fog Lori nevetni, vágtak egymás szavába a családtagok. Ekközben szorosan körbevették Jót, hiszen ezek a bolondos, melegszívű emberek minden kisebb és nagyobb családi örömöt megünnepeltek. Hagyjátok abba a karatyolást, lányok! Elmesélek mindent, töviről hegyire, mondta Joe, miközben azon morfondírozott, hogy vajon Miss Burney jobban érezte-e magát az Evelina megírása után, mint ő, a versengő festők után. Elmesélte, hogyan adta le a két elbeszélést, majd hozzátette, amikor elmentem a válaszért. A szerkesztő azt mondta, hogy tetszett neki mind a kettő, de kezdő íróknak nem szokott fizetni, csak megjelenteti őket, s így felfigyelhetnek rájuk. Gyakorlatnak jó, mondta. És ha az illető fejlődik, akkor már boldogan fizetnek az írásaiért. Ezek után ott hagytam a két novellát, slám, ezt küldték a mai postával. Lori észrevette, amikor olvastam, és addig erősködött, amíg meg nem mutattam neki. Azt mondta, hogy jók, hogy mindenképpen írjak még, és ő majd elintézi, hogy a következőjért már fizessenek is. Annyira örülök, mert idővel talán el tudom tartani magam, és segíthetem a lányokat is. Joe itt kifogyott a szuszból, s fejét az újságba temetve pár valódi könnyet ejtett a novellájára hisz másra sem vágyott, mint hogy egyszer független legyen, és kiérdemelje szeretei dicséretét. Úgy tűnt, az ehhez vezető úton az első lépést már meg